Narodil sa v húštine v jednej z mnohých lesných skrýž. Okolo rástli liesky, svíbie, trnky a chabzda. Vysoké javory a duby boli zelenou strechou nad húštinou. Z tvrdej, dmavohnedej zeme Vyrastalo papradie, orešec a šálvia. Celý les zvučal množstvom hlasov. Vlha neúnavne jasala, holuby cukrúkali bez prestania, drozdy pískali, pinky ťukali, a síkorky čvirikali. Sem tam prenikavo zarapotala straka alebo zaškriekala sojka, kde tu sa ozval svojím kovovým hlasom bažant. Maličký nerozumel ani jednej z ich piesní. Schúlil sa do hrejivej blízkosti svojej matky, pri ktorej sa cítil bezpečný a šťastný. Bol na svete iba krátko. Ako mohol rozumieť tomu, o čom sa zhovárajú listy? Pozaj sa napíš Aký sú šťastní? Som rád, že im môžeme pomáhať. My dávame zemi tieň, zachytávame dášť, vydychujeme vône, vo vanku spievame uspávanky. Život je krásny, keď vieš na čo si keď vidíš, že ťa niekto potrebuje. Tak, ako tí dvaja tam do nás. Áno, život je krás. Len keby to navždy tak ostalo, nič nezostane navždy rovnaké. aby sa niečo menilo. Každý z nás je len malou, nepatrnou súčasťou všetkého. A čas ten beží a poháňa všetko dopredu. Musíš vychutnať krásu tejto chvíle, ale musíš sa naučiť znášať aj to, čo príde. I keď to možno nebude až také pekné. Pozri, už odišli, kde sú? Malý musí veľa vidieť, aby sa mnohému naučil. Matka ho zobrala na prichádzku. My sme stále tu, na jednom mieste. A proč sa mnoho poznáme? Nemusíme nikam chodiť. My vieme len to, čo môžeme vedieť. Tí dva aj ste vedia zasa čo si iné. Tu v lese vie každý to svoje. Tebe sa nezdá, že poznáš všetko? Že si múdrý? Nie, poznám veľmi málo. Iba toľko, čo môžem vedieť. Ale les? To sme mi všetci dovedná. Les bie všetko. Les je múdry. Mami, prosím, synče. Čia je táto cestička, po ktorej ideme? Naša. Moja a tvoja? Áno, naša i ostatných srn. Mami? Hm, prosím, Bambi. Čo sú to srny? Ty si srniec a ja som srna. Ja som malý srniec a ty veľká srna. Áno, Bambi. kde sú ostatné srny? Tu, všade. Nevidím ich. Teraz sú na lúke. A čo je to lúka? Len poď za mnou. Všetko sa dozvieš. Jaj. Mami. Nalekal si sa, synče. Čo to bolo? Tchor usmrtil myš. Smrtíme aj my myš. Nie, nikdy. Prečo? Lebo my nikoho nezabíjame. Ako vykríkala. Zabíjať je strašné. Hm. Áno, Bambi. Ale my to nerobíme. My nezabíjame. Tak, Bambi, tam to je lúka. Aká je krásna. Hm. Učikajme. Učikajme, tam rýchlo. Počkaj. Môj malý, ísť na lúku to nie je pre nás také jednoduché. Ja pôjdem napred a ty počkáš, kým ťa zavolám. A prečo to nie je také jednoduché? No, to ti vysvetlím inokedy. Teraz si zapamätaj, Torko. Aj keď budeme na lúke, neustále sa na mňa pozeraj. Keď ťa zavolám, musíš hneď prísť. Ak sa rozbehnem do húštiny, musíš bežať za mnou. Rozumiel si Bambi? Áno, mamička. Tak ja idem a ty počkaj. Bambi, pojď. Pojď. ma! No, no, dobehni Ušťaná! To vím rýchlo utekať. Letel som, ako vietom. Rýchle nohy, to je pre nás najdôležitejšie. Musíš mať rýchle nohy, Bambi. Mám, sa dobehol. Ešte nemáš, synček. Ani nemôžeš mať. Si príliš malý, ale raz... Mama, pozri, mama. Kvedu letel. To bol motýl. A tu tuhia, kúsok trávy odskočil. A zasa skočil. Mohké čudo. To je koník. Idem za ním. Môžem? Môžeš, bambi. Ujo koník. Ujo koník. Čo chceš? Chcel som vám povedať, že pekne skáčete. Vysoko. Ja neskáčem utekám. A prečo utekáte? Lebo ne, nikdy neviem, kto za. A vtedy je najlepšie utekať. Vy sa ma bojíte? Že ma nie, je, ale jeden nikdy nevie. Počkajte, Ujokoník. Neskáčte. Chcem sa s vami zhovárať. O čom? Chcem vám povedať, že mňa sa nemusíte báť. Ani mojej mamy. Hej, kde ste Ujokoník? My nezabíjame. Viem, viem. Tak prečo stále skáčete? Je to vo mne, ja som už taký. Všetko v živote preská. Strátil sa. Načisto zmizol v tráve. Ale tu je motýl. Prosím vás, je motýl. Ustaňte na chvíľku sedieť. Neodskočte preč. Chcem si vás obzrieť. E, e, e, e, e, ja neskáčem. Po druhé, ee, e, e. si ma, je veručo na mne obdivovať. Tie krídla, ste naozaj krásny. To teda na. a, vozaj som. Ako, ako kvet. Kvet? Hm. V našich kruhoch prevláda názor, že sme krajší, ako obyčajné kvety. A ja som zasa prvýkrát na lúke u Jomoty. No a ho, to zaujíma? Myslel som, že... A čo si myslíš, ma nezaujíma. Mňa zaujíma. Mňa za u ma. Iba to, aký som kráááá cny. A k a ma bude obdivovať? A kam teraz odletím? Ha. A kto ma bude obdivovať? Hm. Že som ako kvet. Ha. Čo si tá mládež dnes dovolila? S kým si sa zahováral Bambi? S motýľom. Hm. Ten toho veľa nenahovorí. A keď tak len o sebe, je pyšný, krásny, ale hlúpy. Keby nebol hlúpy, nebol by pyšný. Dobrý deň, vážené, panstvo, služobníček, uctivý. Á, Ujozajko, dobrý deň. Predstav sa, Bambi, ja som Bambi. A ja som, Ujozajko, služobníček, uctivý. Máte naozaj krásne dieťa. Ďakujem. Prečo máte také dlhé uši? Aby som lepšie počul. A prečo stále poťahujete nosom? Aby som vedel, čo sa okolo mňa deje. Nepatrí sa toľko vypitovať, syn môj. To len ho nechajte. Kto sa veľa vypituje, veľa sa dozvie. A kto sa veľa dozvie, môže byť raz múdry. A prečo sa stále staviate na zadné nohy u Jozajku? Aby som lepšie videl, o, Psa? Dotuším, k nám prichádzajú príbuzní. Á, oh, tam je teta Ena, aj s deťmi Bamby. Pôjdeme za nimi. Dovidenia, pánstvo. Služobníček, poctivý Ja bežím, ja bežím aj tak najrychlejšie. Prečo som ťa dobehol. Mladé. Hm. Tak pridaj, Gobo. Najlepšie aj tak vyhrievať sa na slniečku. Lenivec, lenivec, vec, Aj vy lenivec. ste prevýraz na lúke. Áno, Bambi. Ja som sa zhováral s koníkom, motýľom, aj zujom zajkom. A mňa pichol do nosa ješ. Ješ? Kto je to? Ješ, ješ je hrozný tvor. Po celom tele má pichliače. A, a, a fuči. Schúli sa do maličkého klpka a pichá. Nie je s ním nejaká reč. Možno sa schvúlí preto, lebo sa bojí. Veď my nikomu neublížime. My to vieme, ale to možno nevie. A mňa zasa hrešila stráka. Stráka každého hreší, ale inak je dobrá. Mama povedala, že máme dávať dobrý pozor na to, čo ta stráka hovorí. Lebo vraj vždy prvá zbadá nebezpečenstvo. A vtedy kričí preč, preč, preč. Vy viete, to nebezpečenstvo? Nebezpečenstvo je zlé. Tedy treba újsť takto. Nobo, <totipravení> <totipravení> Balinka, poďte. Už je čas. Mamičko, už ty nás nechaj. Tak sme sa pekne hrali. Bambi, poď. Tu som, mama. Ideme. Máš dobrého a poslušného syna. <coughs> Nie ako tie moje detováky. Gobo, Palinka, počujete? Aj zajtrají deň. Už naozaj musíme. Mama, kto to bol? To boli... Otcovia. Mamička. Prosím. Prečo... Nie sú pri nás? Kto, syn môj? Otcovia. Hm, neustávajú pri nás. Len občas. Oni majú iné poslanie, ako prechádzacie s nami po ruke. Budem sa niekedy zhovárať s môjim otcom? Určite syn môj. Kedy? Keď príde čas. Mama? bude budem mať takú krásnu, mocnú korunu ako on? Hm. Áno, Bambi. Keď budeš poslušný a budeš si všetko pamätať, vyrastieš a potom... Potom budeš mať takú krásnu kráľovskú korunu ako... ako tvoj otec. Čo to bolo, mami? Blíži sa búrka, bambi. Čo je to búrka? Búrka je, keď udierajú plesky, aby ju hromy, zdvihne sa veľký vietor a začne pršať. Bojím sa, mama. Hm. Búrky sa netreba báť, syn môj. Tá nám neublíži. V úštine sme bezpeční. Iba kožušky nám zmoknú. Hm. Tu sa ku mne Celý sa chveješ Pri tebe sa bojím menej mm -hmm. Ale tak sa ešte trošku bojím Zapamätaj si tento zvuk Bamby Nech ti navždy zostane v ušiach Podobný zvuk svojou ohnivou rukou vydáva On Kto je to on? On nepatrí k nám Príde do lesa len občas. Jeho zápach naše nozdry neznesú. Chodí len na dvoch nohách a má tri ruky. Tá tretia je ohnivá z nej pošle oheň. A keď začuješ takýto zvuk, utekaj, utekaj, čo ti síly stačia. Len tak sa vyhneš nebezpečenstvo. On je nebezpečenstvo? Áno, babi, áno. Teraz to už vieš a nikdy na to nezabudni. Búrka nám neublíži, ale on, áno. Je to on, ktorého sa všetci bojíme. Preto nemôžeme len tak ísť na vuku. Áno. Niekedy prichádza do lesa sám, alebo sú viacerí, všetci majú ohnivé ruky a to je čas veľkého nebezpečenstva. Tedy lesbóráca viac ako pri búrke. Všade je plno kriku, bolesti a mŕtvych. Bojím sa, mama. Musíš to vedieť, syn môj, aby si prežil. Musíš vedieť, čo ti hrozí, aby si sa tomu mohol vyhnúť. Čo je to mŕtvy, mama? Oh, mŕtvy je ten. To leží a už sa nehýbe. Kto už nemôže vstať a nikdy nevstane, nikdy nepojde na lúku, nevyletí na strom, nezacieti vôňu lesa ani lúče slnka. A bolí to byť mŕtvy? Hm. Nie, synček môj. To už nebolí. Čas plinie a Bambi už všeličo videl a skúsil. Podrástol. Už sa viackrát stalo, keď sa chcel pritúliť k matke, aby sa napojil jej sladkým liečkom ako kedysi, povedala mu, ale Bambi, veď už nie si dieťa, Bambi nechápe, prečo ho mama necháva čoraz častejšie samého. Iba vzdialená v húštinách sleduje, čo robí. Keď sa jej na to Bambi opýta, matka odpovie, Teraz prichádza čas, syn môj, aby si sa naučil byť samostatný. Samostatnosť. Čo je to za výmysel, keď najlepšie je byť stále pri mamičke? Ale mamička je preč. Bambi je smutný. Volá, volá, Mama. načúva, vetrí, Mama. nič, Mama. je sám, Mama. je poprvýkrát vo svojom živote sám. Prečo kličíš, malý? Nelakaj sa a neklič. Tvoja matka teraz nemá čas. Doteraz doteraz vždy mala. Všetko sa mení, nezabúdaj. Ani ty už nie si dieťa. Kto? Vy ste kto? Vyrástol si. Zmocnel. Nepatrí sa, aby si plakal za matkou. Už sa musíš naučiť byť sám. Už sa musíš naučiť byť sám. Zmizol. Ako by sa podzem prepadol. Bambi! Bambi! N Nevidel si našu mamu? Nie, Gobo. A vy ste nevideli moju? Nie. Naše mami sú teraz pri odcoch. Mama. <shradí> to vieš, Falinka? Je to tak inak, by nás nechávali samých. <shradí> Mama. Mama. No, tak, Gobo. <shradí> Nepatrí sa, aby si plakal. Vyrástol si. Zmocnel. Musíš sa naučiť byť sám. To ti povedal ten, s ktorým si sa zováral? Vy ste ho videli? Mm? No zjavil sa, toto mi povedal a zmizol. A vieš, kto to bol? Nie. Knieža. Knieža? Mm -hmm. Viem o ňom od mami je najvznešenejší v celom lese. Mama. Nikto nevie, koľko má rokov ani kde býva. Chodí po cestách, ktoré pozná iba on a nikto iný. Je zmiznúť tak, ako by sa prepadol pod zem. No, Vieš čo? Budeme sa hrať na naháňačku. Poďme na lúku. Mamička. Mama. No tak, gobo. Musíš sa naučiť byť samostatný. Mama. No tak. No ja som ešte pred chvíľou plakal za mamou, ale teraz... Samostatný. No? Čo to je? Samostatný si vtedy, keď vieš byť bez mamy. Tak už, zahráme sa. Tak je krásne. A teraz nepôjdeme na lúku, Falinka. Mm -mm. Vieš, čo hovorili naše mamy. Keď svieti slnko v strede oblohy, tak na lúku nesmieme. Čoho sa bojíš? Teraz nás nikto nestráži a to je samostatnosť. Môžeme si robiť, čo chceme. Ale nie, Falinka. Samostatní budeme vtedy, keď sa budeme bez mami správať tak, ako by bola s nami. Aha. Aby sa nám nič nestalo? Aby sa nám nestalo nič zlé. Aha. No len sa pozrime na toho Bambiho. Jedinky raz sa s ním kníža rozprávala, aký je z neho horenosť. Fajnka. No dobre, teda počúvnem ťa. Aj keď je to otrava, byť odrazu samostatný. Nie sú časy, keď Bambi ešte nerozumel zvukom lesa, jeho mnohým hlasom. Už sa naučil rozoznávať aj tie najtichšie rozhovory, aj tie najnenápadnejšie šepoty. Vie, o čom sa zhovárajú zvieratá, o čom ševelí tráva, aj to, o čom sa zhovárajú listy na strome. Čo sa tu len s námi deje? Koľký už z nášho stromu odleteli, len mi dva jazme zostali. Vraj sa to opakuje každý. Aj slňca je menej, aj vtákov je menej, všade je tak pustno. Vtáci odlietajú tak ako my, ibaže vtáci letia preč a my padáme. Bo ani jeden z tých, čo padli dolu, sa ešte nevrátil, aby o tom porozprával ostatným. Spomínam si, keď si vravel, že sa všetko mení. Mal si pravdu? Netrá. Vzpomínajme radšej na časi, kedy sme boli mladný a krásny, keď nás slnce rozpaľovalo a počas vláhy nocí objela sme živár. Teraz sú noci chladné a bez, Siedem sa od zimy a neviem sa dočkať rána. Ale tie sú tiež studené a nevlúdne. Nie, nič už nie je také ako kedysi. A ja... Ja by som tak chcel. Čviac sa babi nedozvedel List chcel ešte niečo povedať Ale hlas sa mu náhle zlomil Čo si ho zľahka Celkom ľahúčko odlúčilo od vetvy A nieslo dolu k zemi Bieda nás prikvačila. Už dva dny sme nemali nič v ústech. Netráp sa, mamička. Zima, Gobo. Gobo. sa stále trasie. Nej, Gobo je trochu slabší. Tvoj Bambi je veľký a mocný. Naozajstný princ. Naháňajme sa, aby sme sa trochu zohorejali. Tá moja chalinka stále by sa len naháňal. Dobrý deň. Nepočuli ste nič? Mm. A čo také sme mali počuť, Rono? Niečo sa deje. Som nepokojný. Ako by sa niečo, niečo chystalo. Mm. Nie, Rono. Nič sme nepočuli. Nevetríte nič? Teraz som to počula aj ja. Vrany krákajú a utekajú z lesa. Čo sa stalo? Zima, zima mi je. Poď, prituľ sa ko mne, ty moje Preč, preč, preč, preč. Utekajte, utekajte, utekajte, utekajte, utekajte! Odrúďme Rýchlo, pambi, poď! Ešte toto si musíme vytrkniť. Čo je, mama? Čo sa deje? Palinka, gobo, ideme. Rýchlo, poďko, rýchlo! Панство, панство, лес обключены, Панство, панство, лес обключены, обключенный. Вшади, вшади, вшади он. Утекай, утекай мне, утекай мне. Прет, утик... прет, прет, <плодисмент> Poď, bambi. Poď, prišlo to predtým, čím som ťa vystrihala. Teraz sa drž pri mne. Ale keby som padla a nemohla vstať, tie utekaj do ústiny. Utekaj zo všetkých síl a nevšimn si ma. Mama. Teraz. No, sa musí starať každý o seba. Rozumie si, si môj. Mama. Bež, bež. Nechcem. Choď! Před, kde ta straka? Kde straka? Nevideli ste niekde moju mamu? Bolo to strašné, strašné, strašné. No hlavné, že ja som zostala nažive, nažive, nažive, naživé, nažive. Runo, hm? ty... Ledva som dobehol. Ty krýváš. Niečo ma zasiahlo do nohy. No mohlo to dopadnúť aj horšie. Tam v dubine leží líška a má strašné bolesti, hlizie sneh, do večera umrie. Rono, nevidel si niekde moju mamu? Hm. Musím ísť. Rono. Dlho hľadal Bamby svoju mamu. Každého sa pýtal, ale nikto mu nevedel, alebo nechcel nič povedať. A Bambi opustený blúdiac z lesom ešte raz strašne zatúžil volať mama, mama, celkom ako vtedy, keď bol ešte dieťaťom. Ale cítil, že je to zbytočné. Svoju mamu už nikdy neuvidí. Robíte to výborne, milí ďateľe. Všetka čest. Ibaže ja v dreve hľadám červíky, ako vy. Zmiem sa teda opýtať, načo potom bíjete čelom do stromu, až Ivery lietajú? Nebijem čelom, ale korunou. Čistím si ju a brúsim, aby bola ostrá. A aby sa leskla a, Tak je to teda Joj, či ten čas letí No a ja odletím Dobre sa máme no, no, no, Ty si sa postavil Proti mne Chceš sa byť Prepáčte knieža, myslel som, že je to Rono, no alebo Karus. Hmm. Tvoji rovesníci sa teraz k tebe správajú zle. No áno, áno, ešte donedávna sme boli... Šš. Sme boli kamaráti, ale teraz každý sa chce len byť. A ty utekáš? Nie, no a ja sa biem.. Uh. No v svojom veku je to samozřejmé. Máš krásnou korunu, chlapče. Tak jej nerobámbu. Falinka? Falinka! To si ty, Bambi. Ja, Falinka. Taká si len krásna. Naozaj krásna ako... Ako čo? Ako... Ani neviem. Len som ťa uvidela a už si mi pomútila hlavu. Aj ty si sa zmenil. Skoro som ťa nepoznala. No? A ta tvoja nádherná koruna. <súdňa> <súdňa> si na ňu však? Asi sme vyrástli, Falinka. Ešte nedávno sme boli deti a teraz... <súdňa> Touto cestou som chodeval na Lúku s mamou. Prejdeme sa spolu. A vonku na lúke sme sa hrávali na naháňačku. Pamätáš sa? <sík> Ako by nie. Boli to najkrajšie chvíle v mojom živote. <sík> tak ma naháňaj. Počkaj, počkaj, nebež. Počkaj! Tak postoj chvíľku. Načo? Chcem sa, chcem sa ťa na niečo opýtať. No, ale najskôr ma musíš chytiť. No tak poď. Ale... No poď. Počkaj. Postoj na chvíľku. No, a načo také sa ma chceš opýtať, čo? No, že či... Že či... Čo? No. Že či čo? No poď. Povoď. Falinka. Má Že či ma má máš rada, Falinka. Ja, ja, neviem. Daj pozor. Daj pozor, Bambi. Rono. Už aj odiť. Prečo sa o ťa Daj Falinké pokoj, rozumieš? Ty, ja? daj, daj pokoj tá práca od teba to lebo... No čo? Nebojím sa ťa. No tak poď, v čo vieš. Či len korunou udierať do stromu, alebo sa aj byť ako treba. Tak dobré, Rono, ty si to chcel. Tak dosť... Už sme, už aj to bol. Rozpáral si mi plece. Oh, Krváca. Či to nevidíš? Pústva. Pústva. No. si ho. Zvyťazil si. Byl som sa iba kvôli tebe, Falinka. Teraz už poznám odpoveď, který som ešte nevedela, ale teraz... Viem... Ajo, ja bambi. bambi! Bambi! Po! Poď za Falinka! Oh, FALINKA! Toj ani krok. Musím ísť za ňou, volá ma. Volá ma, ja musím. Stoj, ani sa nepohní. Pustite ma za ňou, knieža, lebo... O, ty sa staviaš proti mne. Odpusť. nechcem sa s vami byť. Príliš si vás vážem, ale ja musím ísť za ňou, volá ma. To nie je ona. Akože nie. Veď poznám jej hlas. Je to ona, je. Keby si teraz šiel, zahynieš. Nezdržiavajte ma, prosím vás. Ja musím, musím ísť za ňou, či to nechápete. Túžim po nej, celým srdcom, celým telom, musím. Tak pôjdeme spolu. A čo uvidíš, či možno otvorí oči? Pozri tam. Ja som. A ty by si bol šiel, čakám, čakám. slepo šiel na lúku a potom... Potom by ma zasiahol onivo v rukou. A už nikdy by si bambi, neustal. Bambi! Bambi! Zachránili ste mi život. Ďakujem vám. Nedakuj. Dívaj sa pozorne okolo seba a stále sa uč. Myslím, čo sa ti mohlo stať Bambi. Už nikdy ma nesmieš volať, keď nie sme spolu. Hm? Ja neviem odolať tvojmu hlasu. Si taký milý Bambi, taký dobrý. Hm. Mám ťa veľmi rada. A ja teba, Falinka. <laughs> <Aha. laughs> Aký párik sa tu cukruje. Gobo! Sestrička, sotva som ťa spoznal. Gobo, brat môj, ty žiješ. To si naozaj ty, Gobo? Počul som, že on ťa vtedy... Vyzerám vári ako mrtvý. Veru nie, braček môj, si veľký, mocný a vykrovený. Teda. To... On ma tak vykrmil. On je veľmi dobrý. Čo to rozprávaš, Gobo? To nie je pravda. Ale je. A kto to vie lepší ako ja? Bol som celý čas tam, kde býva on. Ty si bol tam? Mm -hmm. A neubližil či? On Krmil ma gaštánami a senom, dával mi zemiaky a mrkvu. A ešte aj iné maškrty, ktoré vy v lese vôbec nepoznáte. Kým vy ste mrzli, ja som bol v teple. Kým vy ste hľadovali, on ma krmil. Áno, on je veľmi dobrý. Keď chce. A keď chce, je zasa zlý. On môže všetko. On je všemocný. Všemocný. Môže robiť všetko, čo chce. Tomu ty nemôžeš rozumieť, Bambi. My v lese sme čosi iné ako on. Stojí nad všetkým. Nad nami. Nad celým lesom. Môže vyrúbať strom. Môže vyrúbať aj celý les. Môže všetko. On je pán. A čo to tu máš na krku, gobo? Toto zodraté. To je od obojka. Ach. Od takého obojka? No vidíte, aký ste. Neviete ani, čo je to obojok. No už, ale odkiaľ by ste to mohli vedieť, pravda? pravda? Tak vám to vysvetlím. Je to taký prúžok kože, ktorý sa pripne na krk a na ten sa pripne ešte jeden dlhý kus kože, mm -hmm. ktorej koniec drží on v ruke. Mm -hmm. A... Na čo je ten obojok? No, by si mohla voľne pobehovať, keď ideš na prechádzku. Aha. On ma vodil aj na prechádzky. Počkaj, voľne pobehovať, keď ťa niekto drží pripnutého? Tak veru. Hm? Mal ma rád. Len ja viem, aký vie byť dobrý. Veď mi daroval slobodu. Bude mu za to celý život vďačný. Tam som bol rád ale ja radšej som tu s vami v lese a on mi to umožnil. Nešťastný, nešťastný. Kto to bol? Či ma len vyľakal? Ako by zo zeme vyrástol a potom zmizol? To bol knieža. Prečo mu knieža povedal, že je nešťastník? A... Veď goboj šťastný, živý, zdravý medzi námi. Neviem. Neviem, prečo to knieža povedal, ale viem, že knieža je veľmi múdry. Ah, knieža, knieža, možno vie veľa, ale nikdy nie je múdrejší ako on. Všetko ostatné sú len také lesné povedačky. Poďme, chcem vidieť mamu a staré miesta, kde sme sa hrali. No tak, poďme našimi cestičkami, či ich vôbec budem poznať. Aj tak si myslím, že sa správa čudne. Môže si to dovoliť. Vie o mnoho viac ako my. Každý v lese mu preukazuje úctu. Gobo sa správa, ako by nebolo nebezpečenstva. Preň ho nie je dne On mu neublíži. On ho preca pozná. Dobre si to povedala mama. Veď kto je pre nás v lese najväčším nebezpečenstvom? On, a ja som s ním za dobre a on so mnou <laughs> Nevetrite nič Ja nie Všade je pokojem Zvláštny pach Akoby Už aj ja ho cítim Slabúčko, ale cítim Pravé letím z luky! On je za tu! On je zasa tu! On je za tu! Utíkajme! Počuli ste? Vravel som vám. Je skrytý za stromom. Poďme rýchlo. To už to sme Ja idem na lúku. Nechoď, syn Radšej nechoď. Musím ho privítať. Som mu predsa vďačný za toľko vecí. Gobo, nechoď. Určite má zo sebou ohnivú ruku. Tu jeho ohnivú ruku som videl zblízka. Má ju zavesenú na stene. Táveru nikomu neublíži, a on sám nechce a mne on neublíži, lebo mňa má rád, idem. Dvojí synček. Neplačte, teta Ena. Stalo sa to preto, lebo on goba nespoznal. To mi nevráti, syná Bamby. Ale my v lese teraz vieme o niečo viac, teta Ena. O tom, aký je on. Čo Bambi? Že je zlý a krutý. To sme vedeli aj predtým. Vieme, že aj on sa môže míliť že je omylný tak, ako my A prišiel čas, keď Bambi čoraz častejšie vyhľadával samotu. Výdal sa ešte s tietou Enou, ktorá už veľmi zostarla, Občas stretol i Ronna, ktorý sa mu radšej z úctivej vzdialenosti vyhol. Neraz dialky, skrytý za húštinou, sledoval Falinku. Bambi nikdy nezabudol na slová starého kniežaťa. Dívaj sa okolo seba a uč sa. A teraz, keď už mnoho videl, a mnohému sa naučil, býval radšej sám so svojimi myšlienkami. Lebo mnoho vedieť ešte neznamená všetko pochopiť. A pám by chcel pochopiť. Kde si bol tak dlho? Hľadal som ťa. Vy ste ma hľadali, knieža? Áno. Aj ja som hľadal vás. Pred tým, než a cel som ti ešte niečo ukázať. Poď... so mnou. Teraz, knieža. On je v lese. Dvakrát som počul burácanie ohňovej ruky. Áno, viem. A my teraz pôjdeme práve na miesto, kde je on. Vždy ste ma predtým varovali. Teraz tam musíme ísť, aby si videl a spoznal, čo ti ešte prichodí spoznať. Poď. Ten pach. Ten strašný pach. Nezesiem ho. Musíš. Jdeme teraz bližšie a bližšie. Tam je. V sně uvidímo. Půjď ještě bližšie. Pojď. Pozri. Krváca. Je mrtvý. Si, si myslel, že on nemôže byť mŕtvý. A kto? Kto to urobil? Taký istý on. Nezabíjajú len nás, ale aj jeden druhého. Tak vidíš, tu leží. Čím sa líši od nás? Kde je teraz jeho všemocnosť? Nie. On nie je všemocný, ako si to myslia všetci v lese. Môže veľa. Viac ako my. Môže zabiť, ak chce. Nezabiť, ak nechce. Môže zoťať strom, môže ho ísť zasadiť. Môže viac ako my. Ale on nie je pánom. On nie je nad nami, ako si každý myslí. Ale iba vedľa nás. Pochopil si. Áno, knieža. A teraz poď. Ten kus cesty, ktorým mi ešte ostáva. Pôjdeme spolu. Na čo myslíš? Ako tam ležal s ňou. A na goba. Ako mu daroval slobodu. A ako potom... Slobodu. Slobodu nemôžno darovať. Ani dostať do daru. Ako si myslel goba. Ale veď ho pustil do lesa, naspäť medzi nás. Pustil ho na slobodu, ale nedaroval mu ju. Dal mu iba pocit, že mu musí byť vďačný. Slobodu si musí každý získať sám. Časom pochopíš aj to, Tu končí naša spoločná cesta. Musíme sa rozlučiť. Končí? Prečo, knieža? Tak rád by som ešte... Nie. Ďalej so mnou nie nemôžeš. Chcem vás ešte sprevádzať, knieža. Môj čas sa naplnil. Ty ostávaš a ja musím ísť ďalej. Kam? V ústretnej hodine v ktorej je každý sám. Idem s vami. Nemôže. Máš tu posledie. A nebuď smutný. Na tom sa nedá nič zmeniť. Už vás nikdy neuvidím. Jedni odchádzajú, iní ostávajú. A potom prídu ďalší aby mohli odísť aj tí, ktorí ešte ostali. Týka sa to nás, týka sa to listov na strome, rovnako ako tých, o ktorých si všetci myslia, že sú všemocní. To je zákon. Tak, Bambi. Prvýkrát ste ma oslovili menom knieža. A ja... ja som vám chcel povedať... Chcel som sa vám poďakovať za všetko, čo... Neďakuj slovami. Príde čas a ten je už veľmi blízo, kedy budeš aj ty pomáhať druhým. Pomáhať každému, kto je v núzí a kto je slabší ako ty. Budeš radiť každému, kto vie menej. Ako ty. A potrebuje tvoju radu. Tak, ako som to robil ja. To je tvoje poslanie. Syn môj. Mal som ťa. Veľmi rád. cko. Doýdeň nie, žak do býdeň prepačte, že musím sta letká kať. To nič. A pritom je mi nesmiernou cťou, že som vás mohol stretnúť. Že ja musím stále skákať. Neberte to, prosím, ako nezdvorilosť. Nikdy neviete, kto prichádza. A vtedy je najlepšie utiecť. Tak je, tak je. A pritom chápem, že vás sa... Nemusím báť, že vy nezabíjate A napriek tomu musím Vy ste už taký, je to vo vás Tak je, tak je Ale povedzte, ako to môžete my vidieť Keď ma vidíte po prvýraz Kedy si dávno, keď som bol ešte dieťačom A bol som prvýkrát na lúke zoznámil som sa s takým istým koníkom Ako ste vy Zhováral som sa s ním a nezabudol som, čo mi o sebe povedal. Nemôžem ich ani na chvíľu nechať samotných. Hneď plaču, Volajú ma. Pamätám sa, ako sme my volali na mamu. Falinka. Bolo to dávno. A predsa, akoby včera. Koľko je to už rokov, Bambi? Koľko rokov? Ta <tým> malička, ako by ti z oka vypadla. Taká si bola vtedy ty. Tam na lúke. No aj malý sa mi páči. Raz z neho bude... Aby sa všetko opakovalo. A po rukoch nájdeš v deťoch svoj dávno stratený obraz. Idem, Falinka. Nechodešte. Viem, že ťa teraz veľmi dlho neuvidím. Musím tomu malému dohovoriť. Veď už nie je dieťa. Musí sa naučiť byť sám. A mnoho iných vecí. Aby mohol žiť. A vedel, ako žiť. A potom Bambys šiel lesom, ktorý hovorí múdro a ktorý je sám múdrosťou. A všetky knihy len napodobňujú jeho múdrosť, tak ako šuchodých očíslovaných strán napodobňuje tichý ševel jeho listov.